Nem jutottunk el Seattle-be, mély lélegzetet vettem. Dévnek bithalamikus középagyi sztrókja volt. Íme kimondtam. Most először hagyták el a számat ezek a komoly, tudományos szavak, amelyek jelentését még nem is értettem. Az orvos csapat mondta Dív családjának a kihangosított telefonba, és én, a családomnak, miután nincs orvosi hátterük, egyszerűen csak a sztrók szót használtam.